Розділ 47-й. Вогонь тим часом дістався на Минанцької дороги і від неї, разом із зміною напрямку вітру, звернув на широку дорогу та до Тибру, обігнув Капітолій, розлився по Бичачому ринку і, знищуючи все, що обманув при першому пориві, наблизився знову до Палатину. Тегелін збрав всі загони притуріанців і посилав гінця за гінцем, із повідомленням до імператора, який під'їздив, що той нічого не втратить від пешноти видовища, бо пожежа іще посилилась. Але Нерон хотів прибути вночі, щоб ліпше вдовольнитися образом конаючого міста. Через це він затримався поблизу Альбанського озера і викликавши до намету трагіка літура, відпрацьовував з його допомогою поставу, обличчя, погляд, і навчався відповідних рухів, сперечаючись з ним завзято, чи при словах «О місто священне, яке видавалось міцнішим за Іду, має піднести догори обидві руки, чи тримаючи в одній формінгу, опустити її вздовж тіла, а піднести тільки другу». І питання це видавалося йому в ту хвилину важливішим од усіх інших. Вирушивши врешті на смеркання, запитував поради Петронія, чи до вірша, присвяченого лихові, не включити кілька чудових блюзнірських випадів проти боїв, і чи не могли б такі слова, виходячи з точки зору мистецтва, вирватися в такому становищі з уст людини, що втрачає вітчизну. Близько до ночі, Нерон наблизився, врешті до мурів разом із своїм численним поштом, який включав придворних, сенаторів, вершників, вільновідпущеників, рабів, жінок і дітей. 16 тисяч притурянців, вишукувавшись у бойові шеренги вздовж дороги, пильнували спокій і безпеку його в'їзду, стримуючи водночас на певній відстані схвильований народ. Римляни виголошували прокляття, кричали та свистіли, але напасти не відважувались. У багатьох місцях все-таки чулися оплески. Це голота, яка нічого не маючи і нічого не втративши від пожежі, а сподівавшись ще щедріше на роздавання зерна, маслив, одягу та грошей. Зрештою і крики, і свист, і оплески заглушили звуки труб і рогів за наказом Тегеліна. Нерон, прибувши до Остійської брами, зупинився на хвилину. І промовив, «Бездомний володар бездомного народу, Де прихилю я на ніч нещасну свою голову?» Після чого, спустившись хилом дельфіна, Зійшов по приготовлених для нього сходах на Апіїв Акведук, А за ним авустіани та хор співаків із цитрами, Лютнями та іншими музичними інструментами. І всі затимували подих, очікуючи, чи не промовить імператор якихось великих слів, які заради власної безпеки належало б запам'ятати. Але Нерон стояв урочистий, овчазний, одягнений у порпоровий плащ у золотому лавровому вінку, вдивляючись у шалену стихію вогню. Коли терпно спадав йому золоту лютню, він підвів очі до залитого загравою неба, мов би чекаючи натхнення. Народ вказував здалеку на нього, облитого кривавим світлом. Вдалені шипіли вогняні змії, там палали стародавні священні пам'ятки. Храм Геркулеса, споруджений Евнандом, і храм Юпітера Статора, і храм Селени, збудований ще сервієм Тулієм, і дім Нуми Помпілія, і святилище Вести з пенатами римського народу. В гривах полум'я з'являвся часом Капітолій. То палала минувшина і душа рейму. Він же імператор стояв із лютною в руці з виразом трагічного актора та з думкою, не про конаючу вітчизну, а про поставу та патетичні слова, що ними б найліпше висловив величні стихії, аби викликати загальний подив і бурхливі оплески. Він ненавидів це місто, Ненавидів його мешканців, любив тільки свої пісні та вірші, але радів, що врешті побачив трагедію, подібну до тієї, яку описував. Віршомаз був щасливим, декламатор відчував натхнення, шукач гострих відчуттів тішився жахливим видовищем, з насолодою думаючи, що навіть загибель Трої була нічим у порівнянні з загибеллю цього гігантського міста. Чого б ще міг бажати? Ось Рим, Рим, світовладний, палає, А він, Нерон, стоїть на аркадах акведука З золотою лютною в руці. Світлий, пурпуровий, захоплений, Прекрасний, поетичний. Десь там, внизу, у мороці, Бурмоче та ремствує народ. Нехай собі ремствує. Спливуть століття, тисячі років минуть, а люди пам'ятатимуть і славитимуть цього поета, який в таку ніч оспівував падіння і пожежу трої. Що Гомер проти нього? Що сам Аполон із своєю видовбаною з дерева формінгою? Тут він підніс руки і, вдаривши в струни, вимовив слова прямо. «О, предків гніздо моїх, о, мила колиско!» Голос його на відкритому повітрі, при гоготанні пожежі та при віддаленому гомоні багатотисячного натовпу, видавався дивовижно тендітним, тремтячим і слабким, а звуки лютні, що вторили, нагадували дзичання мухи. Але сенатори, урядовці й августіани, що зібралися на акведуку, слухали, похиливши голови в мовчазному захваті. Він же співав довго і настроювався на все жалібніший лад. Коли замовкав, аби набратися духу, хор співаків повторював останній рядок, після чого знову Нерон, позиченим у Алітура жестом, скидав із плеча трагічну сирму, ударяв по струнах і продовжував співати. Закінчивши врешті пісню, складену раніше, почав імпровізувати – шукаючи великих порівнянь у краєвиді, що перед ним відкривався. І поступово обличчя його почало змінюватися. Не те, щоб хвилювала його справді загибель рідного міста, але сп'янів і розчулився пафосом власних слів настільки, що раптом упустив з брязкотом лютню під ноги і, закутавшись у сирму, застиг, як закамінили нагадуючи одну із статуйні обідів, які прикрашали палатинський двір. Після хвилинного мовчання вибухнула буря оплесків. Але віддалік їм відповідало завивання натовпів. Тепер ніхто вже не сумнівався, що цей імператор наказав спалити місто, аби влаштувати собі видовище та співати на його тлі своїх пісень. Нерон, почувши той крик сотень тисяч голосів, Звернувся до августіанів із смутним, смиренним усміхом людини, яку скривдили, і сказав, ось як квірити вміють цінувати мене і поезію. Негідники, відповів Ватині, накажи повелителю претуріанцям ударити по них. Нерон звернувся до Тигеліна. Чи можна покладатися на вірність солдатів? Так, Божественний відповів префект. Але Петроній здвигнув плечима. «На їхню вірність, але не на їхню кількість», – сказав. «Залишайся тут тим часом, де стоїш, бо тут найбезпечніше, а цей народ треба заспокоїти». Такої думки був і Сенека, і консул Ліциній. Тим часом обурення в долині наростало. Люди озброювалися камінням, жердинами від наметів, дошками з повозів вітачок, усіляким залізячам. Через деякий час кілька командирів когорт прийшли з донесенням, що притурянці під натиском натовпів ледве втримують бойовий порядок і, не маючи наказу йти в наступ, не знають, що робити. «Боги!» – сказав Нерон. – «Що за ніч? З одного боку пожежа, з іншого розбурхане море народу і почав підшукувати вирази, які б найліпшим чином передавали небезпеку цієї хвилини. Але бачачи навколо бліді обличчя та неспокійні погляди, злякався теж. «Дайте мені темний плач!» – із каптуром, вигукнув. «Невже справді доведеться битися?» «Повелителю», – відповів непевним голосом Тегелін. «Я зробив усе, що міг, але небезпека велика. Звернися з промовою до народу». Пообіцяй йому що-небудь. Імператор мав би говорити з натовпом? Нехай це зробить хто-небудь од мого імені. Хто візьметься? Я, – спокійно відповів Петроні. Іди, друже, ти мій найвірніший друг у цій справі. Іди, не скупись на обіцянки. Петроній звернувся до пошту спокійним і насмішкуватим виглядом. Присутні тут сенатори, – сказав і крім них пізон, нерва та сенеціон підуть зі мною. Після чого спустився до поволі за кведуку, і ті, кого він назвав, ішли за ним. Не без вагання, але дещо збадьорені його спокоєм. Петроній, зупинившись біля підніжжя Аркад, наказав подати собі білого коня. І сівши на нього, поїхав на чолі ходи повз густі шеренги гепретуріанців – до чорного виючого натовпу, беззбройний, маючи в руці тонку тростину із слонової кістки, на яку опирався приходіння. І під'їхавши в притул, спрямував коня в натовп. Навколо присвітлі смолоскипів видно було піднесені вгору руки з різноманітною зброєю, палаючі очі, спітнілі обличчя, роззявлені криком роти спіною на губах, Оскаженілий натовп одразу ж оточив його і його супутників. А далі видно було справжнє море голів, рухоме, бурхливе, страшне. Крики посилилися і ще й перейшли в нелюдський рев. Кілки, вила, навіть мечі ми готіли над головою Петронія. Хижі руки простягалися до повіддя його коня і до нього. Але він все дужче заглиблювався в натовп, з холодним, байдужим, презирливим виглядом. Іноді ударяв тростиною по головах найзухваліших, ніби прокладав собі шлях у звичайній тисняві. І ця його впевненість, цей спокій викликали подив розбурханого натовпу. Нарешті його впізнали, і численні голоси почали кричати «Петроній! арбітр елегантності! Петроній! Петроній!» – чулося Зусібіч. І чим більше повторювалося це ім'я, тим менш грізними ставали обличчя навколо. А крики не такими скаженими, бо цей витончений Патрицій, хоча ніколи не запобігав перед народом, був одначе його улюбленцем. Вважався милостивим і щедрим, а популярність його зросла особливо від часу справи про вбивство Педанія Секунда, в якій він виступав за пом'якшення жорсткого вироку що засуджував на смерть усіх рабів префекта. Маси рабів любили його відтоді такою полкою любов'ю, якою люди пригноблені і нещасні люблять тих, хто виявляє до них хоч якесь співчуття. Крім того, в цю хвилину долучилася й цікавість. Що скаже посланець імператора? Ніхто би не сумнівався, що імператор послав його. Він же, знявши з себе білу, облямовану пурпуровою каймою тогу, підняв її вгору і почав нею махати над головою на знак того, що хоче говорити. «Тихо, тихо!» – закричали зусібіч. Незабаром стало тихіше. Тоді випростався в сідлі і заговорив звучним, спокійним голосом. «Громадяни, нехай ті, хто мене почує, повторять мої слова тим, хто стоїть далі». Всі ж нехай поводяться як люди, а не як звірі на арені. Слухаємо, слухаємо. Отож, слухайте. Місто буде відбудовано. Сади Лукула, Мецената, Цезаря та Грипіни буде для вас відкрито. Завтра почнуть роздавати хліб, вино та маслинову олію, щоб кожне могло набити черево доскочу. Потім імператор влаштує вам ігри – яких досі не бачив світ. Під час ігор чекають вас частування та подарунки. Багатші будете після пожежі, аніж перед пожежею». Відповіло йому рокотання, що розходилося від центру Всебіч, як розходяться кола по воді відкинутого каменю. То ближні повторювали тим, хто стояв далі, його слова. Потім тут і там стали чутися вигуки – гнівні або схвальні – що перетворилися врешті в один загальний могутній крик. «Панет і Серсензіс, Петроні, загорнувшись у того, слухав те, який час нерухомий, схожий у своїй білій одежі на марморову статую. Крик зростав, забиваючи від пожежі. Він лунав зусібіч із глибших рядів, але посланець, очевидно, мав іще щось сказати, бо чекав. І врешті він підвів руку, вимагаючи тиші. «Я обіцяю вам, панет і сірсензіс, а тепер проголосіть хвалу імператору, який вас годує, одягає, а потім ідіть спати, голото, бо вже незабаром почне й світати». Сказавши це, повернув коня і злегка вдаряючи по головах тих, хто стояв у нього на шляху, Від'їхав поволі до преторянських шеренг. Через хвилину був біля кведуку. Нагорі застав мало не переполох. Там не зрозуміли вигуку Панет і Сірцензіс, прийнявши його за новий вибух люті. Не сподівалися навіть, що Петронію вдасться врятуватися. Тому Нерон, побачивши його біля сходів і з блідим од хвилювання обличчям, почав запитувати Ну що? «Що там діється? Чи вже б'ються?» Петроній набрав повітря в легені, глибоко зітхнув і сказав, «Присягаюся по луксам, спітнілі та смердючі, нехай мені хтось подасть епіліму, бо зомлію». Потім звернувся до імператора. «Обіцяв їм, сказав хліб, маслину олію, відкриття садів та ігри. Вони знову тебе обожнюють». «І пошерхлими губами складають тобі хвалу. О, боги, який смердючий цей плебс!» «Преторіанців мав на поготові», – вигукнув Тегелін, «і коли б ти їх не заспокоїв, замовкли б навіки. Жаль, імператоре, що не дозволив ти мені застосувати силу». Петроній подивився на мовця і, здвигнувши плечима, сказав, «Це ще не втрачено. Можливо, змушений буде й застосувати її завтра». Ні, – Ні-ні, – сказав імператор, – накажу відкрити їм сади і роздавати хліб. – Дякую тобі, Петронію, ігри я влаштую, і цю пісню, що співав її вам сьогодні, заспіваю публічно. Сказавши це, поклав руку на плече Петронію, хвилину мовчав, приходячи в себе, і нарешті, охолонувши, запитав – Скажи чесно, як тобі здалося, коли я співав? «Ти був гідним краєвиду, як краєвид був гідний тебе», – відповів Петроній. І, повернувшись до пожежі, сказав, «Але подивімося ще та попрощаймося із Старим Римом». Розділ 48 Слова апостола підбадьорили християн. Кінець світу видавався їм завжди близьким. Почали одначе вірити, що страшний суд – не настане відразу ж, і ще побачить, може, кінець правління Нерона, яке вважали правлінням Антихриста, і кари Господнії благали, як помсти за його лиходійство. Тож, укріпившись у дусі, почали розходитися по закінченню молитви з-під і повертатися до своїх тимчасових схованок. Навіть і на Затибря, коли прийшла звістка, що вогонь, який спалахнув у кількох місцях, повернувся разом із зміною вітру знову до ріки, і пожерши тут і там, що міг пожерти, перестав поширюватись. Апостолу у проводі Вініція та Хілона, що йшов за ними, покинув також підземелля. Молодий трибун не смів йому переривати молитву, очима тільки благаючи милосердя і тримчачи від неспокою. Але багато хто ще підходив цілувати руку та край одежі апостола. Матері простягали до нього дітей, інші ставали на коліна в темному довгому проході та піднімаючи вгору ліхтарики просили благословення. Деякі, врешті йдучи, поруч співали пісень. Отож не було слушної хвилини ні на запитання, ні на відповідь. Те ж саме було і в Лощині тільки коли вийшли на більш відкрите місце, з якого вже видно було палаюче місто, апостол, тричі перехрестивши віруючих, повернувся до Вініція і сказав, «Не тривожся, недалеко звідси є хати на землекопа, в якій знайдемо лігію з Ліном і з її вірним слугою. Христос, який тобі її призначив, зберіг її для тебе». Тут Вініцій похитнувся та оперся рукою об скелю. Дорога Занція, сутички біля морів, пошуки лігії серед пекучих димів, безсоння та страшна тривога про неї виснажили його. А рештки сил позбавила звістка про те, що найдорожча в світі істота перебуває зовсім близько. І через хвилину він її побачить. Напала на нього така велика слабкість, що він опустився до ніга апостола та, обнявши його коліна, Залишився так, не в змозі вимовити й слова. Апостол же, відхиляючи подяку та пошану, сказав, «Не мені, не мені, але Христу!» «Що за незвичайне божество?» – озвався ззаду Хілон. «Але не знаю, що маю робити з мулами, які тут чекають неподалік». «Встань і йди за мною!» – сказав Петро, беручи за руку молодика. Він і цей підвівся. При місяця видно було сльози, які блищали на взблідлому від хвилювання обличчя. Уста його тремтіли, буцім він молився. Ходімо, сказав. Але Хілон знову повторив пане, що маю робити з мулами, які чекають? Може б, цей достойний пророк волів їхати, а не йти? Він і сам не знав, що відповісти, але, почувши від Петра, що хатина копача поруч, відповів: Відведи Молів до Макрина. Вибач, пане, та я не смілюся нагадати тобі про будинок у Маріолі. При такій жахливій пожежі неважко забути про такі дрібниці. Ти матимеш його. О, внуче, ми, Помпілія, я був завжди певен, але тепер, коли обіцянку твою почув, і цей великодушний апостол не нагадує тобі навіть того, що ти обіцяв мені виноградник? Пак свобіском. «Я знайду тебе, пане, пак свобіском!» Вони ж відповіли, «І з тобою мир!» Потім звернули обидва праворуч до пагорбів. По дорозі і сказав, «Отче, омий мене водою хрещення, щоб міг я називатися істинним прихильником Христа, бо полюбив Його всіма силами душі моєї. Омий мене хочіше, бо душа моя готова. І що не кажеш мені, те й зроблю». Але ти мені скажи, що міг би зробити понад те. «Люби людей, як братів своїх», – відповів апостол, – «бо тільки любов'ю ти можеш служити йому». Так, я це вже розумію та відчуваю, що дитиною вірив я в богів римських, але їх не любив. А цього єдиного люблю так, що віддав би за нього з радістю життя» і почав дивитися в небо, повторюючись захопленням. «Бо він єдиний, бо він єдиний, добрий і милосердний, тож нехай би не тільки загинуло місто, а весь світ, про нього одного свідчитиму та його визнаватиму. А він благословлятиме тебе і твій дім», – закінчив апостол. Тим часом звернули в іншу лощину, в кінці якої було видно слабкий вогник. Петро вказав на нього рукою і сказав «Ось хатина Копача, який дав нам притулок. Коли, повернувшись із хворим Ліном з Остріану, не могли ми дістатися на Затибря». Незабаром дійшли. Хатина була радше печерою, видовбаною в схилі гори та закритою ззовні стіною, зліпленою з глини та очерету. Двері були зачинені, та крізь отвір, який слугував вікном, було видно освітлене вогнищем житло. Якась темна велетенська постать підвелася на зустріч прибульцям і запитала «Хто там?» «Слуги Христові», – відповів Петро. «Мир тобі, Урсі!» Урс схилився до ніг апостола, а потім, впізнавши Вініція, схопив його руку біля зап'ястя і підніс до вуст. «І ти, пане!» – сказав «Благословенним, хай буде ім'я Анця за радість, яку принесеш Каліні!» Сказавши це, відчинив двері. Хворий Лін лежав на оберемку соломи із змарнілим обличчям і жовтим, як слонова кістка чолом. Біля вогнища сиділа Лігія, тримаючи в руці низку сушених рибок, призначених, очевидно, для вечері. Заклопотана зніманням рибок із шнурка і переконана, що це входить урс, навіть не підвела очей. Але Вініцій наблизився і, вимовивши її ім'я, простяг до неї руки. Вона підхопилася. Здивування і радість блискавкою майнули на її обличчі. І без слів, як дитя, що після днів тривоги та злигоднів знаходить знову батька або матір, кинулася в його обійми. Вініцій же пригорнув її до грудей, з таким захватом, ніби дивом урятовано. А потім, розімкнувши обійми, взяв руками її скроні, поцілував чоло, очі, та знову обіймав її, повторюючи її ім'я. Потім припадав до її колін, до рук, вітаючи, обожнюючи, вшановуючи. Радості його просто не було меж, як його любові, та щастю. Врешті почав її оповідати, як примчав Ізанція, як шукав її під мурами і серед димів у будинку Ліна, скільки натерпівся, настраждався, аж поки апостол вказав йому її притулок. «Але тепер, – мовив, – коли тебе відшукав, я не залишу тебе серед цього вогню та ж божеволіх натовпів. Люди вбивають один одного під мурами, чинять грабунки, хапають рабинь. Лише Бог знає, які ще нещастя можуть спіткати Рим. Але я врятую тебе і вас усіх. О, Люба моя, чи хочете поїхати зі мною до Анція? Там зійдемо на корабель і попливемо до Сицилії. Мої землі – ваші землі, мої будинки – ваші будинки. Слухай мене, на Сицилії зустрінеш плавтію. Поверну тебе помпоні і візьму тебе потім з її рук. Адже ти, окарісіма, не боїшся вже мене більше. Хрещення ще не омило мене, та запитаю Петра, чи не говорив йому щойно, йдучи до тебе, що хочу бути істинним прихильником Христа, чи не прохав його, аби мене охрестив, хоча б і у цій хатині землекопа. Вір мені, вірте мені всі. Іллія слухала його слова із прояснілим обличчям. Всі вони тут спершу через переслідування з боку юдеїв, а тепер через пожежу та заколот, викликаний цим лихом, жили дійсно в постійній непевності та тривозі. Виїзд до спокійної Сицилії поклав би край усім тривогам, а водночас почав би нову щасливу пору в їхньому житті. Коли б Вініці запропонував при цьому забрати тільки лігію, вона, напевно, не піддалася б спокусі. Не бажаючи покидати апостола Петра і Ліна, але Вініці звертався й до них. «Їдьмо зі мною, землі мої то ваші землі, будинки мої то ваші будинки». Тож схилившись до його руки, щоб поцілувати на знак послушенства, вона сказала «Твоє вогнище, моє вогнище» після чого засоромлена, що вимовила слова, які за римським звичаєм повторювали тільки наречені при одруженні. Вона залилася рум'ямцем і стояла в світлі вогнища з похиленою головою, переживаючи. А раптом сказане погано витлумачать. Але в погляді Вініція було безмежне обожнювання. Звернувшись до Петра, знову заговорив. «Рим палає за наказом імператора». Вже Ванцій скажився, що не бачив ніколи великої пожежі. Але якщо не зупинився перед таким злочином, подумайте, що може статися ще. Хто знає, чи стягнувши війська, не накаже знищити мешканців? Хто знає, які проскрипції можуть початися? Хто знає, чи після пожежі не почнеться лихо? Громадянська війна, різанина, голод. Сховаймося. Отже, сховаймо і лігію. Там спокійно, перечекаємо бурю, а коли вона мене, повернемося знову сіяти ваше зерно. На дворі з боку Ватиканського поля, мов би на підтвердження слів Вініція, почулися якісь віддалені крики, сповнені люті і жаху. Цю хвилину прийшов також землекоп, господар хатинки, і зачинивши поквапливо двері, вигукнув. Люди б'ються на смерть біля цирку Нерона. «Раби та гладіатори напали на громадян!» «Чуєте?» – сказав Веніцій. «Дійшли крайнощо, сказав апостол. «Біди затоплять усе, як море безмежне!» Потім звернувся до Веніція, вказуючи на лігію. «Візьми цю дівицю, що її тобі Бог призначив, і порятуй її. А хворий Лін і Урс нехай їдуть з вами також!» Але Вініцій, який полюбив апостола, всією своєю невгомовною душею вигукнув. «Присягаюся тобі, вчителю, що тебе тут не залишу на згубу!» «І Господь благословить тебе за твоє бажання», відповів апостол. «Та хіба ти не чув, що Христос трича повторив мені над озером? Паси, овець моїх!» Вініцій замовк. «І якщо ти якому ніхто не доручав піклуватися про мене, говориш, що мене тут не залишиш на згубу. Як же хочеш, аби я покинув паству мою в лиху годину? Коли була буря на озері, і коли наші серця стривожилися, він не покинув нас. Так невже ж я, слуга його, не маю наслідувати приклад повелителя мого? Тут Лін, повернувши до них своє змарніле обличчя, запитав, «І невже я, наміснику Господа, не наслідую твій приклад?» Вініцій почав рукою водити по голові, наче борючись з думками. Потім, схопивши Лігію за руку, сказав голосом, у якому броніла енергія римського солдата. «Слухайте мене, Петре, Лігія, Ліне!» «Говорив я, що підказав мені мій людський розум, але ви маєте інший». Який не про власну безпеку дбає, а про те, щоб виконувати настанови Спасителя. Так, я цього не розумів, я помилився, бо зачей моїх незняті ще більма, і колишня натура в мені ще озивається. Та я вже полюбив Христа і хочу бути Його слугою. Все ж таки, хоча тут ідеться не про мою власну голову, стаю на коліна перед вами і присягаюся. Що і я виконую наказ любові і не покину братів моїх у лиху годину. Сказавши це, впав на коліна. Я раптовий захват оволодів ним, в очі й руки підвів догори і вигукнув Невже я розумію тебе, Ісусе, невже я гідний цього. Руки в нього тремтіли, в очах блищали сльози. Тілом проходив дрож віри й любові. Апостол Петро взяв глиняну амфору з водою і, наблизившись до нього, промовив «Ось я хрещу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь». Тоді релігійний захват охопив усіх присутніх. Здалося їм, що оселя наповнилася якимсь неземним світлом, що чують якусь музику, що скеля розтопилася над їхніми головами, що з неба спускаються руї ангелів, а генгорі видно хрест і прибиті руки, що благословляють їх. Тим часом на дворі розлягалися крики тих, що билися та гоготання полум'я в палаючому місті.